Tire osteguna dugu eta bi ostegunetik behin egiten dugun bezarasek, orkon ere, bidai atala, argu joan saioan oi hartzun irratian leengo saioan Gipuzko era joan, e, joan eta orain Bizkaira gurean da, nora alitzkariko, ektor ortega, ka eixo ektor egun egunon? Egunon, urzi. Bueno, esan dugu, Gipuzkoatik Bizkaira, eee, bueno, Bizkaitiko altopiko da baino, enpresarien erriragoaz ez? Bai, bai, bai, enpresarien eta esango dugu oligarkiaren e, errira, eh? Gauza gehiago dago, jakina, eh? ez, Bueno, ez aurret, aurretik esango dugu Getxos ari gara, eh? Getxo herria, baina e, egia da, eh Getxon, ba, 19. mendearen amaieratik aurrera, ba, Bizkaiko oligarkiaren eh bisileku bihurtu zala. Eta guk gaurre proposatuko dugun paseotxoan ere, eh, ba, aberats horien, eh, zera eraikin eta eta etxeetako batzuk ikusiko ditugu. Ta bueno, proposatutako dugun ibilbidea, e, izango da Getxo apurbet ezagutzeko Getxoko kostaldea, eh? Eso sorik jakina, baina, e, bueno, lasai-lasai egiteko moduan, eta gero aukera emango dugu beste goza batzuk besitatzeko. Mm? Mm -hmm. Orduan, nahi badozu, eh, hasiko gara eh, bizkaiasubitik, badakizu, eh, Portugaleteko zudiezekia esaten zaiona, baina Portugaleteta getxo lotzen ditu, beraz, eh, ba, bueno, eh, zera. Ibaiertz bietan dago ez da? Getxoko aldean bebaia are eta osoan. Pentsatu behar dugu, ere eta oso hori garai batean ba, e, ondartza zabal zabala izan zala, areatza zabal zabala eta hemeretzigarren mendearen amaieran hasi zila ba, e, zera ez, urbanizatzen kanalizatzen eta hor e, hasizila baen aipatu duguna ez, aberatzenzako. E, zera e, ba, jauregiak, bainu etxeak, otelak eta e, etxeak eraikitzen. Mm Hor -hmm. duan, oso e, osaukera polita dago, e, zera bizkaia subian bertan abiatzen da bidegorri bat, e, lehen goa ibaiari segika eta bere helduko gara areetako ondartzara eta bertan e, ba, areetako patiak, e, leku osotik joango gara e, lasai-lasai e, zera, urertzeari aritxegika edo itxasbastera aritxegika algortako por, e, portu zaharreraino. E? Orduan, lau bat kilometro dira, lehunak, lauak errezak egiteko, bai oinez, bai bizikletaz, eta Eh, bueno, ba, bertatik, adibidez bain ja areatzako hondartzara heltzen bagara, han ikusiko dugu, bueno, hondartzari oso oso txikia da gaur egun, eh, antzinako eh horien azkenengoko lekukoa da, baina bai ikusiko ditu eh gure eskuinaldean ba aberatzen eh, jauregi guzti horiek, eh. Getxoko udalak orri deitzen dio etxe handien ibilbidea, eh? Talantzean behin topatuko ditugu panel batzuk, ta bertan azaltzen da ba etxe bakoitzaren eh ba nondik norakoak, no? se eh arkitektok egin zuen, noiz, ze familiaren zase, zau harri dituen... Batzuk hori mm, eta hori e, haipatzen dien hori kontzer dira beste batzuk soritzarrez galdu dira eh? Baina hortxe daudea, badibidez batzuk aipatze haipatzearen, kaigane, e, itxasbegi, bidearte, biariatza, kajalde, kaiertza, eh? kasazizko Hori hau oso berezia da ze itxura eskandien biharra dauka eh? Eta bueno, oso, oso, oso berezia da eta getxo ori, getxoko estampa hori paisaia hori oso itxura berezia ematen dio. Apurchubet aurrerago horiek danak eh esango dogenuke areat areetako e, pasealeku hori itsas pasealeku hori egin eta gero justo hor eh biurgune batago eta hortze aurrez aurrea saltzen saigu e, ba, oligarkiaren ja gorengo adierazgarri diren ba jauregi batzuk eta batez ere Lezamal, Egizamón familiarena baita ere eta beste batzuk, ha eh? isugarriak e, oso, oso ikusgarriak eta dotoreak Eta ba, bueno, bere garaian, ba, Bizkaiko arkitekturik onenek egindakoek, e, Manuel Maria Smith eta horrelako jendea. Mm -hmm. Apurtsu eta aurrera jarraitzen badugu, bere berehala topatuko dugu ereagako hondartza, eh, eta hau bueno, askenengo urteetan e, obera egin du garaibatean, oso egon egonzan, baina are denbora gehiago atzera egiten badugu, ba hori izan san Bizkaia, hola itsasoko bainuak e, hartzeko lelengo tokietako bat oligarkiak, aristokrazia ba, bertan hartzen e, zituen ba, itxasoko baino horiek. eta horren lekuko gelditzen da oraindik, ba, antzinaako baino etxe bat eh? igeretxe, eta gaur egun ja, baino etxe ez da baina hotela eta eta jatetxea bai. Eta aurrera jarraitzen badugu ba, ja utziiko ditugu alde batera e, ba, diruaren distira eta aberatzen e, jauregi dotore guzti hoiek eta Algortako portu zaharrera alduko gara. Alegia, Elena aipatu dugu, Getxuan aberatzak eta aristokratak bai, baina gauza gehiago pertsona gehiago bizi izan dira eta bizi dira. Langileak, arrantzaleak, baserritarrak, oiek danak ere garai batean e, Getxuan bizi izan dira eta arrasto utzi dute. Eta Algortako portu sarra benetan bere txikian oso oso leku gomendagarria da, eta oso oso polita da, bertara urbiltzeko. Ikusiko dugu lehenengo portua, txikia, eh, eta arene ondondoan magaletik gora, altzatzen dela, eh, izango benuke, itxaslabarretik gora, eh, itxaslabarrari atxikita zelandoan gorantza, ba, arrantzaleen auzoa, etxe zuri txikiak, apalak, xumeak, baina oso, oso politak. Gaur egun, horietako batzuk, baiatetxe, taberna, bilakatu dira, eta oso leku egokia dira. Ba, mm, txera, portua eta e, abra osoa, eh? iba izabal edo nervioi ibaaren bokale osoa ikusteko, eta baita ere, ba, hori ikusten dugun bitartean, ba, zeho zer hartu, edo jan, edo edan, edo eh? e, atxedenean e, gozatu. Uhum. Orban, hori izango litzateke, aukera hori Getson, e, urtzi, ondartza gehiago dagoz ja goz e, bai. Janaibadozu, aipatuko ditugu Naskin, nora ez e, e, Esan dugu ere agakoa erreku behatzen e, doala apurka-apurka Apurtsu e, beta horrerago e, Baina, ezingo e, genuke, guk aipatu dugun bideo hori Or, algortako portu zaharrean amaituko zan Baina, badaude, e, aukera, e, beste ondartza batzuk bizitatzeko Apur aurrerago. E, e, txera. e ondartza dago, eh zera eh harrigunagako xena dago, hau basatiagoa da, e, ereagakoa baino, garbiagoa be bai, eta baina oraindik ere abra barruan dago, eh. E benuke super barruan dago. E, baina egin kontu, eh hortik gertu galea dago, galeako muturra galea ganean e, aixerrota bat dago, eta galea mutur horren aurrean e, egiten dira ba, olatu erraldoiak harrapatzeko txapelketak eta sur txapelketak, eta bar, eh? beraz, esaten dugun bezala ja basatiagoa da. Eta, horrein dikere beste ondartza bat dauka getxok, eh? askorriko ondartza, eta hori e, ja, esango genuke, itxasabalari begira dagoela, eta ez dagoela ez ja superporturik, ez Orduan, ondartzez ere nahiko ondo orrinituta dago getxo. Ganea, bitxia da, azkorrikoan nahiko eh, ondartza basatia da, urbanizatu gabekoa, eta eh, leku polita, ba, ez bakarri baino hartzeko eta goteko baitere, eh, zera, paisaiaz disfrutatzeko. Urbanizatu gabeko ondartza bat eh, ukiko dugu horre. Mm -hmm. Bueno, e, Getxo ezagutu dugu ez dakit beste zehote gehiago gehatzen den, Hector? Bueno, Baten. Getxo oso leku zabala da eta, bueno, amaika gauza gehiago dauzka ikusteko eta bai kultural e, programazioan aldetik eta baita ere, e, adibidez, bueno, neguria oso oso esan da eh badakizu hor ba, aipatu dugun oligarkiaren e, jauregi guzti hauek ez dia mugatzen aipatu dugun eh Itxasbasterro horretara, e, barru alderago ere badaude eta neguri ausoa horren lekuko daukagu. E, aipatu dugun honbe bai eh e, errota, Aixa errota da, e, Bizkaian bairu lau ale gelditzen dira, horietako bat bertan dago, gaur egun museo moduan egokituta eta jatetxe bat dauka. Bueno, getxo benetan zabalagoa da, gauza askoz gehiago dauka, baina mm, apurbe kostaldeari begira mugatzen badiogu, eh mes, bizita mes merezi du uda honetan egiteko nikuste dut oso okera politika eta oso oso gustera beldituko gara. ez zego aipatu super eh ere ikusiko dugu ibilbideo horretan, itsasoari lapurtutako eremuan dago Kirolportu erraldoia, ezin bestela izan, badakizu, eta uh -huh. bueno, ba, hori dana, eh, zera. Eh, getxoko itsas baster horretan. Eta Ametsko Hector nola iditsi hemendikan. Bueno, ba, oi hartzuna deti eskero, pentsatu behar dugu e, bilbora heldu behar garela, beraz, ba, nahi zoan eskero autopista tijoan gaitezke, eta e, behin bilbora helduta bilbora sartu barik sartu beharrean, egin berko genukena da aurrera jarraitu, mm, eta e, zera, errontegiko zubia gurutzatu, eta bertatik lehiua zeharkatu, hau dana autobideetik egingo dugu, eta e, zera, hartatzako biribilgunera helduko gara. eta bertan, E, hartatzen gaudela, ba, e, aipatu dugun leku horietatik, ba, da, boste un metrora egongo gara, oso ondo zainalizatuta dago, eta ez dago inungo galbiderik. Pentsatu behar dugu beraz, ba, egun ba, ba, da, hogetan mar kilometro esango dira jartzen ordu bete, eta eta ogei minutu horreizango dara. Ba, Ektor, ortegan ora, alizkarriko, zuzunaria milazker beste benere, harrera egitegatik eta horrengo arte. Bueno, ba, ondo ondo ibilien eta horrengo arte bai.